Oktober 2021. En pensionerad polis i Kalmar hittar en gömma med amfetamin i skogen. Polisen gillar en fälla. Fram till då så var det, det största tillslaget av amfetamin som det då var, som, som man hade gjort. Det blir starten på en blodig konflikt i Kalmar. Inom loppet av ett halvår skjuts tre unga män ihjäl. Från att vi också trodde att det här var egentligen en lokal konflikt begränsad till Kalmar- har det gått till att vi ser att det här finns ju kopplingar till personer och nätverk och brottslighet i hela Sverige. Och förra veckan dömdes en man för ett av morden trots att åklagarens nyckelvittne under rättegången säger att hon inte känner igen den misstänkte mördaren. Det är ovanligt och det, det är precis det hela målet kommer att handla om i året p Krim, den här veckan om knarkfällan, utbrytarna och morden i Kalmar. Jag heter Mariella Quintana Malin. Och jag heter Linus Lindahl. Inom loppet av en vecka har tre skottlossningar inträffat i Kalmar. Delar utav Kvarnholmen i Kalmar spärdes av under torsdagen när polisen letade spår efter den skottlossning som ägde rum. Under Ytterligare en ung man har skjutits ihjäl i Kalmar. Det är den tredje dödsskjutningen i Kalmar i år. Ja, Kalmar var i gängvåldet centrum förra våren. Det var flera skjutningar och mord och det var en del av en konflikt mellan det som polisen kallar för norrliden gänget och en utbrytad grupp från samma gäng. Och den här konflikten pågår fortfarande. Personer med koppling till andra städer har stoppats med vapen eller gripits misstänkta för delaktighet i skjutningar eller mordplaner. Våren 2022 så mördades tre personer i Kalmar. Två av de mördade killarna tillhörde Norrliden gänget och en person tillhörde utbrytargruppen och han sköts till döds på en cykel. Och idag kommer vi titta närmare på det mordet på den här killen och utbrytargruppen för det har varit uppe i rätten nu. En 27-årig man som är välkänd av polisen i Kalmar har varit misstänkt för mordet och två andra skjutningar riktade mot den här utbrytargrupperingen och förra veckan kom domen mot honom. Ja, och vi kommer gå igenom det som man tror är bakgrunden till den här konflikten. Det här nyckelvittnet i rättegången och hur läget ser ut idag. För de här händelserna de skulle man kunna beskriva som ett typexempel på det maktvakuum som uppstår när gängledare åker in i fängelse. Och de här skjutningarna har också drabbat personer som inte har någonting med konflikten att göra. Kulor har gått in i lägenheter, i en bil och vi har varit i kontakt med både vittnen och personer som blivit drabbade av skjutningarna på olika sätt. Men de har inte velat ställa upp på intervju. Och bara den senaste veckan så har det hänt mycket i flera av de här utredningarna kopplade till våldsvågen i Kalmar förra året. Och det kommer vi också återkomma till. Men vi börjar den här berättelsen med en pensionerad polismans fynd under mossan i en skog i oktober 2021. Tidigt på kvällen, och det ringer på dörren, och där står det en äldre kvinna. Och eh, jag, jag känner henne inte på något sätt och jag undrar ju naturligtvis vad, vad hon vill. Det är i början av oktober 2021 som den pensionerade kommissarien Ulf Karlsson får besök av en för honom okänd kvinna. Eftersom han också har bland annat jobbat som presstalesperson hos polisen i Kalmar är han ett välkänt ansikte i stan och han tror att det är därför kvinnor ringer på hos just honom. Hon har varit ute och gått, jag tror det var med sin hund. Eh, Vi minns det tillfället sett eh, några mörklädda, delvis maskerade tror jag, eller man, om man hade någon halsduk framför ansiktet, eh, som eh, höll till ner i skogen. Och de bar på något och det verkar som att de skulle gömma något. Eh, hon hade också även sett ungefär vart de hade gått. Och markerat den här platsen, jag tror det var med kottar eller någonting sånt här. Ulf följer med kvinnan till den här platsen som hon markerat ut i skogen. Och han är väl lite skeptisk till vad de faktiskt ska hitta där. Så märkte vi att på ett ställe då så lossnade mossan, så alltså på ett onaturligt sätt. Och där låg då, jag eh, för mig att det var fyra stycken eh, ganska stora vakenfot. –packade plastpåsar med något eh, vitt pulver. I något fall tror jag även det var rosa, så att det var lite olika färg på det. Trots att Ulf Karlsson bland annat jobbat på just narkotikaroten– –så är han inte helt säker på vad det är i påsarna, även om man har sina aningar. Men Jag tog hand om dem här och tog hem dem och la dem i ett förråd till dagen efter– då jag åkt in till polisen och när jag kom dit så, så blev det omedelbart en en rejäl reaktion för det vad jag vet fram till då så var det det största tillslaget av amfetamin som det då var som, som man hade gjort det visar sig vara totalt fyra kilo amfetamin i de här påsarna. Polisen agerar snabbt, man byter ut innehållet mot mjöl och lägger tillbaka paketen i skogen. Och det här gör man ju för att kunna gripa de misstänkta på bargärning. Och i samband med det här så går polisen också ut på sociala medier med att de har gjort ett stort narkotikabeslag. Så de gillar alltså en fälla för att locka dit de som äger det här knarket? Exakt, och från klockan halv åtta den där oktobermorgonen gömmer sig polisen. Poliserna i skogen, det är ungefär 10 grader ute och regnet kommer och går och till slut vid tretiden på eftermiddagen dyker två killar upp i skogen. En börjar gräva och en annan går till en annan plats lite längre bort och det är då poliserna avslöjar sig och griper de här två killarna. Kjell Jansson är åklagare i Kalmar och han minns hur polisen gick till väga. för det är inte bara amfetamin som finns där i skogen. Dit kommer då två personer, en ganska ung kille och en av de här som var då i mellansiktet till det här gänget och, och börjar på gräva upp eller försöka gräva upp där man har gömt då. men sen går en av den här äldre killen iväg en bit och börjar på gräva på ett ställe bara några meter ifrån eh, ja, så måste man då avslöja sig och griper killarna och på den här andra stället då där den här äldre killen har gått så hittar man ett vapen det här vapnet visade sig vara ett vapen som dels hade använts vid en skjutning i Växjö eh, några år tidigare och sen en skjutning då som var i september 2021. 22 september var det en här Det var det vapnet som man använde också. Men det ska göras fler narkotikabeslag i skogen runt omkring Kalmar- en av killarna som greps för amfetamingömmen i skogen råkar nämligen avslöja ett nytt gömställe då han från häktet skriver ett brev till en av sina polare. Den här äldre killen skriver sedan ett brev till en av dem i ledarsiktet där han skriver ja, lite grann var det ska finnas saker någonstans eh, genom tunneln på kullen eller något sånt där. Så då tror vi oss veta var det är någonstans. Polisen låter alltså brevet gå fram till rätt mottagare. Man skickar dit en hundpatrull och återigen så spanar man på den plats där narkotiken ska ligga gömd. Men om tidigare gripande gick lugnt till så blir det här lite mer dramatiskt. Kommer då gänget, eh, stora delar av gänget, både ledarna och eh, några andra. De råkar då hitta en av de gömda poliserna och det blir lite livet. en. Men i varje fall den här äldre killen, han blir dömd både för den här första gömman- med både vapnet och eh, narkotikan och den här andra gömman också. Och den här gången rör det sig om ett halvt kilo amfetamin- Ja, under månaderna som följer från det att kvinnan ringer på hos polismannen Ulf Karlssons dörr i oktober 2021 så beslagtas stora mängder narkotika för att vara en stad som Kalmar. Man hittar 4 kilo cannabis i november och i januari 2022 så hittar man ytterligare 2,3 kilo amfetamin. Åklagaren Kjell Jannesson tror att de här fynden och polisens beslag kan vara en av anledningarna till den konflikt som uppstår inom en gruppering i Kalmar. Den grupperingen som polisen kommer kalla för norrliden gänget. Det blev någon typ av konflikt mellan eh, huvudgänget så att säga, och i varje fall två av personerna i gänget. Eh, någonstans under hösten 2020. 2021 och sen in då på 2022 kan också ha att göra med att vi gjorde ganska många fynd av narkotika. Narkotika gömmer, vapen gömmer och så här. Och att det blev väldigt oro då i det här gänget att man då kanske skulle ta chansen att, att ta över en del av marknaden själv eller någonting sånt. Ja, det här är ju sånt som polisen pratat om tidigare i andra konflikter och som vi rapporterat om här i p Krim flera gånger. Just hur vakuum kan uppstå när kriminella plockas bort eller att skulder uppstår när narkotika försvinner. Och hur polisens lyckade arbete kan få blodiga följdeffekter i form av maktstrider. Norrliden-gänget som polisen kallar dem förknippas alltså med stadsdelen Norrliden i Kalmar. Och Det är ett område där det på ena sidan av en större väg finns nästan bara hyreshus- och på andra sidan ligger det villor och bostadsrätter nära havet. Enligt P1-programmet Kaliber så ökar antalet anmälda narkotikabrott med 55% i Norrliden mellan 2019 och 2020 de är uppväxte i samma stadsdelar i norra delarna av Kalmarbergen, och Norrliden, flera av dem har utländsk bakgrund de har familjer som föräldrar flera av dem som inte har eh, integrerats i det svenska samhället det här är Erika Norberg som är reporter på P4 Kalmar. Hon har följt de här utredningarna om knarklömmorna under hösten 2021 och våldståden som sedan inträffar under våren 2022. Och hon har tittat närmare på bakgrunden till de här händelserna. Här pratar hon om de killarna som man menar tillhör det som kallas den gänget. De har familjer med lite sämre ekonomi, de har tagit mycket ansvar själva och också ställt hamnat utanför och ställt sig utanför eh, samhället. Och sen så finns det ju andra killar också som har liknande... Eh, motiv. Alltså svenska killar som också har och nästan alla har separerade föräldrar till exempel. Ingen av dem har gått klart gymnasiet. De har fått liksom klara sig själva. Många av dem har spelat fotboll också. Det är så de har träffat varandra. De har träffat varandra i skolan. Och sen också de här gemensamma intressen att sälja knark och hålla på med det här skumma på bakgatorna här i Kalmar. Och hennes bild är också att läget är spänt vid den här perioden vid årsskiftet 2021-2022 efter då polisens narkotikabeslag. Men det finns också andra aspekter som spelar in i konflikten. Dels så jag, handlar det ju om jakten på status och pengar, det handlar om utanförskap, det handlar om en upptrappning som stöttas av influenser från andra städer, från resurser och personer från andra städer. Ja, men det finns både eh, kopplingar till stock. Kom, det finns kopplingar till Malmö och man har ju lite olika bakgrunder eh, i det här gänget. Den, en, den ena delen av Norrliden-gänget där är det ju flera killar som kommer uppväxta i stadsdelen Norrliden. De har utländsk bakgrund. Eh, I en annan falang där är det några tongivande personer som är svenska killar från början. Eh, och som har, har rört sig i andra sammanhang under sin uppväxt och sina Tidiga tonår när de också började då hålla på med droger och droghandel och så. Sen har de väl lärt känna varandra under gymnasieåren till exempel och under tiden i Kalmar. Kalmar är en liten stad och också börjat samarbeta. Och det är alltså polisen som ger den här grupperingen namnet Norrliden-gänget. Och det gör faktiskt att kriminella i stan börjar ta kontakt med journalister, berättar Erika Norberg. Och det gör de för att förklara helt enkelt att det inte finns något gäng. Sen så har ju det som har skett efter det här med de här skjutningarna visat att någon form av gängkonstellation handlar det ju definitivt om. För man, man beskriver det ju å ena sidan som ganska löst sammansatt. Men de har ju kontakter med varandra, de hjälper varandra och det är ju inte en ensam person som gör de här grejerna. Enligt åklagaren Kjell Jannesson har grupperingen funnits länge. Ja, norrliden gänget är vad typ man kan kalla lokalt kriminellt nätverk. Man har funnits ganska länge nu i alla fall en. Ja åtta-tio år, tror vi. Eh, det fanns då tre ledare där. Eh, bara en då fortfarande sitter i fängelse. Ganska löst sammanknuten, om man nu ska kalla det, organisation. Eh, I alla fall med då ett, ett, det här ledarsiktet och ett eh, mellanskikt med många killar som då utförde saker eller gömde narkotika och skötte stora delar av försäljningen och hade de större partierna för att sedan dela ut till de som då sålde i mindre delar. Men här blir det en konflikt, säger Kjell Jannesson. Bland de som då fanns då i det här mellanskiktet så fanns det också då två killar eh, som vi uppfattar då försökte att brytas ut, kanske sålde på egen hand och då, då blev det den här konflikten mellan dem. Det är alltså en konflikt mellan nollliden gänget och utbrytare därifrån. Och de kommer vi kalla just för utbrytarna. Och huruvida det här är en konflikt som handlar om narkotikamarknaden i Kalmar eller inte det råder det lite delade meningar om och det kommer vi återkomma till. Ja, jag vaknade av att det var ett väldigt uh, otäckt uh, skrik utanför Han gick och gormade och skrek antagligen mm. Nedanför mitt sovrum här Och uh, jag vaknade av det Och sedan uh, kom ju poliserna hit Och um, gick jag upp och tittade här Och tittade ut i trädgården här Och uh, ja, det var hemskt, det var det Alltså ja, säger en kvinna som bor mittemot kattrumpans badplats till P4 Kalmar. Det är den 11 februari 2022 och utanför kvinnans bostad har en 22-åring som kopplas till ledarskiktet i Norrliden-gänget blivit skjuten i huvudet. Han dör på platsen. Åklagaren Kjell Jannesson har inte haft den här utredningen men han säger att 22-åringen varit med sina vänner i stan den här natten. De skiljs åt och kortar på skjutsan. Vännerna dyker upp på platsen och blir inkallade på förhör utan att vara misstänkta för något. En av dem, som vi kommer kalla Marcus, har stått 22-åringen nära och han reagerar såklart väldigt kraftigt på att hans vän blivit mördad. Och det är starka ord som sägs när han hörs av polisen. Åklagaren Kjell Jannisson. Man håller förhör med honom och väntar lite grann och så. Så uttalar han då till poliser, två poliser, att han tänker döda den som har dödat hans bästa kompis där ute på Katrumpan. Han är väldigt tydlig med att han ska söka upp honom, att han mycket väl kan ta reda på vem det är. Och sen så säger han, som sagt flera gånger, att han ska döda den personen. Markus frustration, hot om hämnd och att han säger det här till polisen kan man ju tycka är speciellt. Johan Eriksson har varit Markus advokat sedan våren 2022, och Eriksson tycker inte att det uttalade hotet om hämnd är så konstigt som åklagaren tycker. Om man vill fundera över det där så kan man ju tänka sig själv då. Om man tänker att någon närstående till en själv är utsatt för någon oförrätt eller om man skulle tänka sig att någon skulle ge sig på och skada mina, någon nära anhörig till mig så kanske jag också skulle kunna eh, bli förbannad och få liksom känslor av hem. Jag tror nästan alla människor som är lite ärliga med sig själva skulle kunna sätta sig in i, i den situationen och att vad man då säger eller vad man gör i ett sånt här sammanhang knappast kan läggas till grund för att man är en mördare. Och vad Johan Eriksson menar exakt med det här kommer ni förstå senare. Marcus är i alla fall välkänd av polisen. Han har dömts för bland annat grov misshandel och narkotikabrott och har tidigare haft kopplingar till X-team, en av Bandidos undergrupper. Och Marcus, han ska tillhöra nivån under ledarskiktet i Norrliden gänget, i alla fall enligt åklagaren Kjell Jannesson. Synes som när han kom ut från fängelset senast efter att ha blivit dömd för, för brott inom det kriminella nätverket. Ehm, Börja på omgås umgås med de här killarna i Norrliden-gänget som han tydligen har känt sen längre tillbaka också. Så att det verkar att man gick över till det här gänget helt enkelt utan att det skulle drabba honom någonting från, från det tidigare gänget då. Eh, när han är full kapabel till våld och självklart att eh, sälja narkotika också vi har hittat väldigt mycket i hans mobiler då med, med som gäller narkotika med bilder på narkotika hur man ska kunna eh, paketera det eh, hur man ska kunna eh, ja, hantera det annonser till och med eh, som man verkar skicka väg via Snapchat eller någonting liknande. då Där man annonserar ut och till och med erbjuder hemkörning av narkotika. Och så, och så väldigt mycket bilder på vapen också och så i hans mobil. Så här beskriver Johan Eriksson Markus livssituation i början av 2022. Jag lever inte som ni, säger han. I någon, i någon bemärkelse att han vill att alla ska förstå. att Han är ingenstans att bo. Han rör sig omkring med sina polare de, de har ballaklavor på sig rätt ofta det finns till och med en övervakningsfilm där man går in i en affär och köper en, en, den här berömda cykeln som ett indikation på att det är flera som hanterar den så kan man säga att det är fler personer som är in och köper den där cykeln tillsammans än i ballaklava eh, han beskriver väl ett liv som, som det är svårt för oss att sätta sig in i där man är rädd för att bli skadad själv och man har ingenstans så riktigt att bo och eh, man har sina kläder en hit och en dit och man försöker liksom, ja, ja, ja det får vara min tolkning men då en ständig oro för vad som ska kunna hända. Tror jag. Ganska besvärlig, konstigt tillvaro. På flashback så diskuteras och spekuleras det efter mordet på kattrumpan som det ju ofta gör när något sånt här har hänt. Och på Snapchat läggs också en film ut från minnesplatsen för 22-åringen. I den filmen så ser man först minnesplatsen och i nästa filmsekvens så vänds kameran mot en maskerad man som först pekar med ett finger upp mot skyn för att sedan dra ett streck över halsen. Polisens teori är att det är Markus på filmen. Han säger själv i efterhand att det inte är han. Samma dag har Marcus tillsammans med vänner köpt en grön elcykel på biltema med sju växlar och den här cykeln kommer att hamna i fokus i flera kommande utredningar. Delar av Kvarnholmen i Kalmar spärdes av under torsdagen när polisen letade spår efter en skottlossning som ägde rum under natten. Strax före midnatt den 16 februari 2022, nästan en vecka efter mordet vid kattrumpan, larmar flera personer om en ny skottlossning i centrala Kalmar. Området heter Kvarnholmen och det är skottskador på en fasad och en kula har gått in genom två av tre glas i ett fönster till en tjejs Det kommer dock visa sig att den här tjejen inte är måltavla för själva skjutningen. Det handlar alltså om en felskjutning rentav. Polisen tror istället att de här skotten var riktade mot personer ur den här gruppen ur Norrliden-nätverket. På adressen bor en 25-åring som också står väldigt nära en av de ledande personerna bland utbrytarna som vi kan kalla Noah. Noah har också pekats ut på Flashback som en av dem som har att göra med mordet på kattrumpan på en av killarna från Norrliden-gänget. Åklagaren Kjell Jannesson berättar varför han tror att 25-åringen är måltavla. Vi tror att den här killen också sålde knark åt de här eh, utbrytarna. Eh, så att antingen så skjuter man mot honom för att man kanske tror att den här uh, utbrytaren ska vara där i lägenheten eller för att markera eller så är det just för att man vet att det är en försäljare och, och vän åt honom. Två dagar senare skjuts det igen. Klockan är strax före två på natten– –och på en övervakningsfilm ser man att Marcus från Norrliden-gänget– –blir insläppt i porten till ett lägenhetshus i området Snurrom. Marcus har svart jacka med luvan uppfälld– –och i ena handen håller han en svart väg. En kvart senare går Marcus ut genom entrén igen– och nu är han maskerad. Några minuter senare misstänker polisen att Marcus avlossar flera skott mot ett hus i närheten. Och den här gången går två skott in i en lägenhet som tillhör en tjej som inte heller hon är måltavla för den här skjutningen. Kulna går in genom fönstret, studsar i taket och en av dem hamnar till slut i hennes säng precis vid huvudkudden. Men polisens teori är att skotten i själva verket var riktade mot Noah som också bor i en lägenhet i huset och han är ju en av ledarna bland utbrytarna. Några minuter senare är Marcus tillbaka i entrén till huset som han nyss lämnade. Då är han först maskerad men precis när han passerar en övervakningskamera så tar han av sig maskeringen. En av utredarna som vi varit i kontakt med beskriver den här sekvensen när Marcus tar av sig maskeringen som en straffspark och att det bara var att tacka och ta emot. Inom loppet av en vecka har tre skottlossningar inträffat i Kalmar. Ja, det är oroligt i Kalmar nu med flera skjutningar på kort tid. Polisen stärker upp bevakningen på olika platser i stan och griper bland annat personer med vapen. Men i början av mars skjuts ytterligare en kille ihjäl. Dels så var han en väldigt glad och social kille, säger de som kände honom skärmig eh, en massa liksom i fotbollssammanhanget alltid ville alltid att alla skulle må bra tog hand om alla och skulle se till att man hade roligt och så sen kunde han också ha väldigt mycket attityd på plan och så där B4 Kalmars reporter Erika Norberg beskriver bilden hon fått av Vårakan Banja M. Det är 25-åringen som polisen tror var måltavla för den första skjutningen mot en lägenhet på Kvarnholmen i februari. Han som ska ha stått en av utbrytarna nära. Några veckor senare skjuts Vårakan Banja M till döds. Vi har fått tillåtelse av föräldrarna att berätta Vårakans namn. Men förutom att vara en glad och social kille så händer det andra saker i våra kans liv. Han ska ha stått utbrytarna nära och har tidigare dömts för bland annat narkotikabrott. Det är den 6 mars 2022 som våra kan cyklar på Ängelleden i Kalmar. Åklagaren Kjell som berättar vad han tror att våra kan ska göra där. Han blir ditlurad till den här platsen. Eh, antingen för att han ska köpa eller för att han ska sälja narkotika. Det verkar som om de här personerna som diskuterar, vi vet inte vem det är som ligger bakom eh, de, att han luras dit, så dit. Han ska träffa någon kille eh, och man pratar om narkotika, vissa mängder och så. Eh, och att det ska eh, ja, kosta 25 000 tror jag, det var eller, eller om man ska få 25 000, det är lite oklart. Sen verkar han ha gett upp helt enkelt och bara på cyklat hemåt. Och när Varakan vänder och cyklar därifrån avlossas flera skott. Ett träffar honom i ryggen. Ett vittne som har varit på bio med sin familj ser Varakan ligga på gångbanan och försöker hjälpa honom. Men han dör av skadorna. Varakans död kommer som en chock för många. Han spelade fotboll på Öland och en av hans vänner från klubben har berättat för Kaliber i p om deras sista möte. Då vännen skjutsade hem Varakan efter en träning. Men det var väl två veckor innan han, innan han dog. Han kändes nu i han så kändes han lite. Uh, han var väldigt lugn och väldigt. Uh, ja, kanske inte den här riktiga. Alltså på träningen var han väldigt spalle och sådär, men sen väldigt lugn och sansad och gör egen inte någonting över det. Men det är klart att det måste förgåtts väldigt mycket i hans huvud om han nu var jagad eller så. Erika Norberg på P4 Kalmar igen, det är också hon som har gjort det här Kaliber-reportaget. Det ses ju som en hämnd på det första mordet. Och där har det ju pratats om att man var ute efter någon annan egentligen. För det finns en person av de här utbrytarna då, bland de här utbrytarna som man har pekat ut. Ibland som den som låg bakom det första mordet. Våra kan blir det andra mordoffret i den här konflikten. Polisens teori är att det här är norliden gängets hämnd mot utbrytarna för mordet på Norrliden ledaren på kattrumpan i januari 2022. Men vid det här laget så är ingen misstänkt för mordet på kattrumpan ska vi säga. Under jakten på gärningsmannen görs flera fynd som hylsor, en plastig som ska visa sig komma från en ringklocka på en cykel, en balaklava. Och några dagar efteråt så kommer en kvinna in till polisen med ett par bränsskadade byxor som hon hittat i skogen. Och precis som vid de två tidigare skjutningarna här som vi har nämnt mot lägenheter så är det ingen som har sett någon som faktiskt avlossar några skott. Men det finns däremot en hundägare som det ju faktiskt ofta är som sett en misstänkt person flera gånger den här kvällen- och Linus, du har ju pratat med den hundägaren. Vad säger hon? Ja, men den här kvinnan hon går på en kvällspromenad med sin hund och de passerar ett koloniområde när en person på cykel kommer i full fart mot henne. Det är bara ett staket som skiljer dem åt och cyklisten försvinner snabbt därifrån sen. Cyklisten är helt mörklädd och har ett munskydd på sig och hon tycker att cyklisten ser lite läskig ut och... Strax efteråt så hör hundägaren ljud bakom sig och samma person passerar henne igen på cykeln någon meter från henne. Hon ser bara ögonen på honom annars är ansiktet täckt av det här munskyddet. Och hon ska se den här personen en tredje gång för strax efter att hon sett honom för andra gången så hör hon smällar. Som påminner om fyrverkerier tycker hon och hon blir lite irriterad först för hennes hund gillar verkligen inte fyrverkerier. Och strax efter de här smällarna då så ser hon den här mannen med cykeln en tredje gång. Och den här gången är han omaskerad. Den här personen verkar väldigt stressad och har panik, beskriver hon. Hon ser honom tydligare den här gången innan han cyklar vidare. Och strax efter det här så hör igen sirener så då kan man ju lägga ihop ett och ett här. Och den här kvinnan med hunden, hon ska bli åklagarens nyckelvittne under rättegången. Men frågan är... Hur viktig kommer hennes berättelse bli för domen? Dagen efter mordet på Varakan Banja M-grips killen som vi kallar Marcus- som idag ska vara kopplad till Norrliden-gänget. Han kommer på sikt att bli misstänkt för både de här skjutningarna mot olika hus- och mordet på Varakan. Han nekar till brott- och det var ju Marcus som tidigare under ett förhör sagt att han skulle hämna sin vän som mördades på kattrumpan några veckor tidigare. Frågan är ju då om polisen borde haft bättre koll på honom med tanke på det. Nej, jag kan inte se det. Åklagaren Kjell Jannesson igen. Vi kan ju inte bevaka alla personer som uttrycker sig olämpligt så. Och det är en sak i stridens hetta, eller man ska säga, efter en sån händelse att man uttalar sådana här saker sen har ju dock han, då också, han har ju våldskapital sen tidigare, det vet man ju. Men, men att bevaka alla människor som skulle kunna tänkas hämnas för någonting- det är ju helt ogörligt. Alltså. Det går inte. Men att Markus grips betyder inte att våldet minskar i Kalmar. Ytterligare en ung man har skjutits ihjäl i Kalmar. Det är den tredje dödsskjutningen i Kalmar i år- Mannen hittade svårt skottskadad vid Funkebo skolan sent på söndagskvällen och avled under natten av sina skador. Några månader senare i maj 2022 är flera personer med koppling till Norrliden-gänget samlade vid Funkaboskolan när de plötsligt blir beskjutna. Troligen skulle man göra någon typ av narkotikaffärd också vid en skola här i Kalmar och där blir det då en kille som blir skjuten men det, där finns det flera målsägande också för det var nog många som var nära att bli skjutna där så då är det också en kille som avlider också, som hör till, till det här mellanskiktet av det här norrlinjegänget han blir det tredje dödsoffret i Kalmar-konflikten på mindre än ett halvår. Erika Norberg på P4 Kalmar berättar att det här var en kille som var uppväxt i Norrliden och att myndigheterna haft koll på honom en tid. Den här killen, han, skolan och socialen ville göra insatser för honom väldigt tidigt för det visade sig under högstadietiden att han, han kom inte till skolan och han valde fel umgänge. Um, um, men föräldrarna var inte med på det tåget då i början. Och sen så var det för sent helt enkelt. Och han hade dessutom då en bror som också eh, drogs in i, det här, i de här konstellationerna i Norrliden. Sen att det var just han som blev skjuten, det kan ha varit menat att någon annan som befann sig här vid Funka på skolan i Kalmar den här kvällen eh, skulle ha träffats av den kulan. Men nu var det han som blev skjuten. Men sedan maj förra året så har inte skett fler mord i den här konflikten. Men våldsbrotten och narkotikahandeln har fortsatt. Åklagaren Johan Henningsson är förundersökningsledare för flera händelser som är kopplade till våldsvågen i Kalmar det senaste halvåret. De utredningarna som han har hand om är fall där den så kallade utbrytargruppen är misstänkta. Bland annat Noah som vi nämnde som en av ledarna i utbrytarna som man misstänker drar utomlands under våldsvågen. Johan Henningsons åklagarkollega Kjell Jannesson har ju presenterat en bild av att konflikten främst handlar om narkotikamarknaden i Kalmar. Men Johan Henningsson menar att det är större än så. Det som har hänt och vad som ligger bakom har ju förändrats under resans gång. Från att vi också trodde att det här var egentligen en lokal konflikt begränsat i Kalmar. har det ju till att vi ser att det här finns ju kopplingar till... Eh, Personer och nätverk och brottslighet i hela Sverige. Men det är ju alltså både Västkusten och på Stockholmshållet och norra delen av Sverige också. En av händelserna som Johan Henningsson är för undersökningsledare för är ett mordförsök på en 16-åring via mataffär i Norrliden i december. 16-åringen träffades i ansiktet men klarade sig trots skadorna. Och det här mordförsöket har vi pratat om i vårt avsnitt om unga misstänkta och barn i häkte. Det är en 15-årig kille från Stockholm som sitter häktad misstänkt för mordförsöket. Och två andra, nämligen en 16-åring och en 17-åring som också är från Stockholmsområdet. Och de är misstänkta för att ha gett 15-åringen det här uppdraget. Och det här är ett av flera exempel på att personer från andra orter dragits in i konflikten i Kalmar. I början av 2023 så åtalas Markus misstänkt för bland annat mordet på Varakan och, och tre mordförsök. Bevisningen mot Marcus består av så kallade indicier. Det finns alltså många omständigheter som talar för att Markus var på plats vid de här händelserna. Mycket talar för att samma cykel också sätts vid samtliga tillfällen. Samma cykel som Marcus köpte på Biltema- det är många vittnen då som ska ha sett en cykel i samband med de här händelserna. Och för att komma fram till vilken cykel de har sett så har polisen haft en så kallad cykelkonfrontation under förhören. Alltså att man visat upp flera bilder och så har man fått peka på den man tror sig ha sett. Och polisen har också kommit fram till att samma vapen används vid alla tre skjutningarna. Men som vi sa så har ingen vittnat om att de sett just Marcus avlossa de här skotten. Och han har inte heller fastnat på någon övervakningsfilm när han ska ha gjort det. Så har ju då det här nyckelvittnet, hundägaren, som sett en misstänkt person tre gånger under kvällen när Våra Kalbanja M mördades. Hundägaren ska ju då ha sett den här personen två gånger maskerad och en gång utan maskering under kvällen. Och ja, vi hörde ju att man har gjort en cykelkonfrontation med vittne, men man har inte gjort någon fotokonfrontation av misstänkta med hundägaren till exempel. Varför inte det då? Ja men det jag fått höra från en av utredarna det var att man övervägde att göra en så kallad fantombild då med hjälp av hennes uppgifter. Men eh, någonstans här längs vägen så kom man fram till att det kanske inte heller var ett bra alternativ så att så hon fick inte se den misstänkte förrän under rättegången. Och vad sa hon i rättegången då? Ja hon säger väl inte det som åklagaren hade hoppats på. Hon säger att det inte –är Marcus som hon har sett den här kvällen. Och hon säger också att det inte är samma cykel som man menar att han har använt. Men i slutet av förra veckan så kom domen. Marcus frias helt för en av skjutningarna mot ett hus. Däremot så döms han för två fall av grovt vapenbrott– –och framkallande av fara för andra för skjutningen– –där en kula hamnade i en tjejs säng. Och han döms också för mordet på varakan på Ängeledan. Marcus får livstidsfängelse. Rätten menar att Marcus hade ett motiv till att skjuta våra kan, att det är hans cykel som används vid mordet, att flera vittnen pekat ut den här cykeln och att hans DNA finns på balaklavan och ett par delvis upprända byxor som hittats nära mordplatsen. Marcus menar dock att han flyttar runt mycket och att andra personer bär samma kläder som han och att det inte bara är han som använder den här cykeln. Marcus advokat Johan Eriksson. Jag, jag tänkte faktiskt på det, komma jag ihåg någon kväll när jag satt och förberedde mig målet så tänkte jag att cykeln kanske kan få livstid. Markus advokat Johan Eriksson är ju inte nöjd med att hans klient fälls för mordet. Och en sak som Eriksson reagerar på är att rätten drar egna slutsatser utifrån hundägarens vittnesmål. Hon säger att hon inte har sett Markus på brottsplatsen men i domen så står det att hon troligtvis har gjort det. Ja, som vi sa tidigare så har ju vi varit i kontakt med vittnet. Hon vill inte ställa upp på en intervju men hon håller fast vid att det inte var Marcus hon såg. Den person som hon såg hade en annan kroppsbyggnad, han hade ljusare hår och hade inte någon ansiktsbehåring. Och det är bevisat att Marcus vid den här tiden för mordet hade ansiktsbehåring. Men trots det här så tycker tingsrätten att vittnets uppgifter stämmer överens med Marcus. Johan Eriksson igen. När man är misstänkt så talar man om att det får inte förekomma osäkerhetsfaktorer i, dom, i, i rättens bevisning. Men det här var alltså åklagarens vittne som sa att han har åtalat fel person. Och det utgjorde inte ens ett rimligt tvivel. Och det vill jag säga, det, det är ovanligt. Och det, det är precis det hela målet kommer att handla om i årrätten. Johan Eriksson menar alltså att man inte kan säga att det ställt utom rimligt tvivel att Marcus mördat våra kan eftersom nyckelvittnet säger att hon sett en annan person. Vi har sökt rådmannen, alltså domaren i det här målet i Kalmar tingsrätt för att fråga hur vanligt det är att tingsrätten drar en egen slutsats av ett vittnesmål på det här sättet och också för att fråga hur stor roll han menar att vittnesmålet faktiskt spelade i den här domen. Han vill dock inte ställa upp på någon intervju- eller svara på frågor om tingsrättens bedömning. Jag pratade med en person igår som säger- att många är mycket mer otrygga i Kalmar nu. Men trots mordomen är läget fortsatt spänt i Kalmar- enligt de som vi har pratat med. Erika Nordberg på P4 Kalmar märker av det- även i sitt privatliv. Och jag som själv har familj med- och tonårsbarn eh, känner ju att man, hela, att man funderar över vilka de umgås med, hur de eh, agerar. Det handlar om tonårskillar dessutom. Vi pratar om att man inte ska eh, swisha pengar åt vem som helst eller att man ska börja gå med på saker och vem man umgås med och vad man gör och så. Det finns ju familjer i den här lilla stan som har det jättejobbigt just nu. Och som också har svårt att vända sig till myndigheter för man är rädda för att man vill inte sätta dit sina barn. Och myndigheterna verkar också ha svårt att nå ut med bra hjälp. Det finns fortfarande föräldrar som inte vill ta emot hjälp. Och sen finns det också den här rädslan för hoten och utpressningen. Och man undrar hur långt kan de gå. Man är rädd för livet i vissa fall. Vi har ju vid flera tillfällen senaste tiden pratat om hotbilden mot anhöriga till misstänkta i våldsvågen i Stockholm. Och det här är såklart inte bara ett storstadsfenomen utan finns även i Kalmar. Det finns en otrygghet och det finns föräldrar som har fått hot till sig. Föräldrar har till och med varit och betalat barnens skulder i något fall. och Så, där. så det är klart att det diskuteras. Och att konflikten i Kalmar fortfarande pågår märks också på andra sätt. I mitten av mars gick polisen ut med att fyra killar och en tjej gripits i Oslo och Stockholm misstänkta för brott kopplade till våldsvågen i Kalmar. De är i 20-25 års åldern och det ska röra brott som mord, anstiftan till försök till mord, förberedelse till mord med mera. Två av de här två, två killar greps på flygplatsen i Oslo och de ska vara två av ledarna bland utbrytarna utbryterna- och och en av dem är Noah som nu gripits och häktats misstänkt för mordet på Norrliden- ledaren vid Kattrumpans badplats i februari 2022. Åklagaren Johan Henningsson igen. Vi hade ju ett planerat tidslag, om man säger så, där man skulle göra samtida insatser- både kanske i Spanien och i eh, Stockholm. Men sen så slumpade det sig som så att eh, två av de här personerna- då, skulle befinna sig på Oslo flygplats. Och då blev det lite tidigare lagt än vad vi hade tänkt oss. Men det blev samtidigt lite enklare. I och med att vi slapp någon utlämnade från Spanien. Det är så alltså Noah och hans närmaste kompis som bott i Spanien den senaste tiden. Men nu res till Oslo. Johan Hänningsson berättar om vad han misstänker att de har haft för roll i konflikten i Kalmar. Det är snarare så att de har väl varit, kan man misstänka drivande i de brott som är begångna mot personer som är knutna till Norrlidsnätverket. Och hur det går i de utredningarna kommer vi såklart återkomma till. Men att det kan uppstå fler och nya konflikter i Kalmar den närmaste tiden- det är flera av de vi pratat med överens om. Erika Norberg på P4 Kalmar igen. Det är spänt. Och det, har ju, det är ju flera unga killar som har tagits med vapen på sig- jag träffar också hela tiden personer som finns i de här sammanhangen som säger att det, det kommer kunna skjutas igen och det här är inte över. Och så. Så är det. Tyvärr. Du har lyssnat på p Krim om knarkfällan, utbrytarna och morden i Kalmar. Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker Johan Hörnqvist och reportrar var Linnea Hjortstam och Johanna Ladborn. Och tipsa oss gärna på p3krim.se eller på 073 461 29 och där når vi oss också på signal. Och följ oss på Instagram, där heter vi p och där kan ni också skriva till oss. Jag heter Linus Lindal. och jag heter Mariela Quintana Melin.